E kichwa cha somo la leo kinasema sio Mungu achaguae wakupotea na wakuokoka Sio Mungu achaguae wa kupotea na wa kuokoka. Ehm. Um, Hii itaeleza maana yake kichwa polepole ndani ya somo. Hii ni kichwa muhimu sana. Ni kichwa mimi somo muhimu. Ni tuko katika sehemu ya tatu ya masomo ndele itwa eh trio hapa kituo cha jumla sema doctrine ya uzima wa milele au imani kuhusu uzima wa milele mafundisho ya usio uzima wa milele kwa hiyo yako kadha kadha wiki ya kwanza kama mnapokumbuka okay nitaenda hapo baadaye mtuanze kwa ma, maandiko kwanza ni vizuri tuanze kwa nguvu ya neno la Mungu twende kwenye kitabu zabuli, ya Zaburi na 98 E, Ntuwanziwe nye zabu ya tisina nane Kwae nutaereza ayama masoma rakini Kabla hapo tuwanzi na neno renyewe Zabu ya tisina nane Tisomi usali ule wapilia anasema hivi Nasema Mwana Hame ufunua woko vuake Machoni pa mataifa Hame idhihirisha haki yake Mungu Hame afunuria mataifa yote habali za wokovu unaotokana na Kristo Yesu hakuna manadamu leo hakuna nchi hakuna dunia sehemu yote ya dunia ambayo hawajui wokovu wa Mungu na upitia katika Yesu Kristo mm -hmm. eh unaweza kusema na vipi na Yesu mtrafika uko baadaye twende katika katika Isaya tulikao kwenye kwa tunaona kwamba Mungu ameifunulia dunia wokovu ameutoa kila mtu anayetaka upati. sita ina huko leo lakini Biblia nasema katika kitabu cha msali maarufu kuliko wote nani ya Biblia nendaka sema Yohana eh, 3:16 kwa maana jinsi Mungu aliyompenda ulimwengi ulimwengu manake ni kila taifa hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwamini asipote Hali awe na uzima wa milele ni mwahili ama Biblia inadanganya ama wanadamu wanadanganya kwa sababu sio wengi wanaoamini wao msali Sio wengi wanaoamini kwamba Mungu aliupenda ule mwenu akamtoa Yesu Kristo ili kuzudi awee kupatanisho awee mwokozi wa wale mwenu Watu wengi hawakubali hizo habari na hawataka kusikia jina la Yesu Kristo. Sasa ni mawili, ama Mungu na Biblia yake wanadanganya, ama mwanadamu anadanganya. Sasa tuchanganyeni nani mwenye kunadanganya. Mimi naamini Mungu yuko sahihi. Kwa maana ikiisema Mungu alupenda ule mwenu, hatakaamtoa maneo yake ili kila mwanadamu asipotee bali awe na uzima milele. Kwa hiyo Tuko tunangalia kituwa semu ya tatu ya maubili haya ya na usosima mbilele kina chusema siyo mungu wachaguwe wakupotea wala waku okoka Sio mungu walejo mungu yeye ametua watu wote wa okolewe sasa atakuwaje tena wakuchaguwa kukoka na wasi wakukoka atakuwa megipinga yeye amesema wote wa okolewe nime wote alafu uyo uyo tena aseme siyo wote hapana tutagundua kwamba na hiyo ni wawe kijaji kwamba ni mwanadada anaye anayeamua sasa kwamba ni okoka au lakini kama swala ni kama ni kama ambapo serikali ya Tanzania imesema kila mtoto wa Tanzania asome kuanzia la, la kwanza mpaka form 4 bure e, sasa kuna wale wasiotaka na bado wengine wanakamatwa na mamlaka wanaenda kulazimishwa kusomeshwa kwa lazima Sasa as coisas acontecerem com você, a sua mãe kwa mal por sericário, vai estar ah, tu acompanhei o negócio de sericário. não há tu e ninguém. se a se a serikali, vizuri tu? a serikali ainda está aí. lakini watu ninguém o mungu. casa com com com o mfano huo huo, apana. mundo não é ninguém mas nem falo o o o o o o o o o o o o o o sio sio Mungu achagua wao kuokoka na kupotea. So Mungu alichagua wote huko. Sasa kuchagua kuenda shule au kutokwenda ni wewe sisi, uliemba. Na wewe na uzazi wako na jamii. Amina. Na twende kwa hiyo twende kwenye kitabu cha Isaya 52. Isa kama mlango kwa mlango. Katika ya wiki ito wapuwa ya Miezi kama miwili Lakini nguweza tangule kufika pale Tupasome pia Amsina mbili kumi nasema Mwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu Isaa amsina mbili kumi Mwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu Machoni pa mataifa yote Na nchi zote za dunia zitaona uona wakovu wa mungu wetu Inchi zote machoni yani Mungu ameachiria ame wakovu Wafikia kila Sasa ni mawili ama Biblia inadanganya na Mungu wake aliyeliandika ama wanadamu wako sahihi bwana na nadhani sio kweli. wanadamu diyo, sio mkweli. Sio kama nadhani kimsingi ni kweli. Eh. Kwa kama kukukumbusha tu wiki ya kwanza ya masomo haya ya wa milele tulianza na na somo muhimu tuendoe kukumbuka kumbuka, kumbuka somo kama hilo lilo kwenye tuambia Ni soma la msingi sana, eni la chini sana, la awali mdu. Ni msingi ni la awali, kwa karibu kila mta narijua, lakini tulidi ongezea ngu. Nikuwa kuna maisha baada ya haya ya duniani. Kuna tabia, tunapuyaishi maisha kwa muda kandhaa na kuzoya dini na nini. Kwa kuna uwezekano watu, na uoktu, yani kuishi tu duniani yani na chafu. dunia inafika sema na nadhani kwamba tunaishi tuna kumaliza kila kitu hapa hapa ile miaka sabini 70 80 pewa hapana somo la kwanza tukumbusha kwamba kuna maisha mengi tu baada ya haya ya duniani na haya jit, yanato yanategemea ni jinsi gani tulivyochagua wokovu tulipokuwa bado hai Tukaona somo la wiki iliyopita somo la pili tukajifunza habari za imani au doctrine ya mtu anaitwa John Calvin imani ya calvinism ambayo tuli Ukristo akisikia mara ya kwanza anaweza kama ni imani ya watu bali imani tuliona imepenyeza imeenea katika kila mtu amini habari za Mungu imo imo kwenye dini za Kristo imo kwenye dini zizoz za kwenye imani zizoz za Kristo inayyo jumla ya imani ya calvinism ni hiyo ambayo tunaipinga leo Inayosema kwamba ni mungu wanae chaguwa na wakokoka. Eh, yani mtu, ata leo tu ninsha sema na wewe we manyo kitafakari. Yani mwe wako nama kuambia, unadhani ali mungu tu wana chaguwa wengine. Sisi, ye, mimi, mimi na si usiki. Apa. Mungu nae nakata na sema mimi, ni, ni mechaguwa wote wapote wa wakoke, ni wawo sasa kuchaguwa kuja wa siki. Nana nae na, yawa maso. Eh, maso mwaya wazuko ya soma semi gini hapa Huta ya pata. Tanzania. Huta ya Okay, Lakini, ya hapa kwenye Biblia za kila mtu. Leo sasa, tuko tunaona sasa. Ni kama somo linalo, pinga ile imani ya zirizo enea za John Calvin, Calvinism. kwenye zirizo enea kwenye imani. Tuko tunaonyesha kinyumechake, kwamba ni mwanadamu. Mungu ye ya meamua watu utu okoke, zirizo mwanadamu ni anayichakua. ndio somo la leo. Kwa hiyo dadani tunayowea tunachosoma leo. E. Moyo wangu mara nyingi niende kasome zile injili zote 4, injili ya matayo, Marko, Luka, Yohana. Muda mwingi kazi ya Yesu likuwa ni kufundisha, wakaketi china akawafundisha na kuwaruhilia. Lazima uende kwenye kanisa lako. Kweli kama wanakupenda, sio kwamba wanataka tu utukufu wao na kuwa na usajiko kubwa na na pesa nyingi na magari ya uto. Lazima wawe na tabia ya Tena siwa kufundisha fundisha tu, wa kufundisha kweli, ndio kweli. Eh sisi tunafundisha kweli. Eh? Kwa hiyo wiki zijazo ngoja tangulee tu kusema tutakuwa na wiki inayofuata deficit tutaangalia. Eh leo tunaangalia nafasi ya Mungu basi anachapo. Tutaona sasa mwanadamu anachanguaje. Leo tunapinga hii kampeni ya Mwikiyao tawana wanarama naachaguaje na anachaguaje vi, vi, inatokeaje mpaka akachagua vibaya au akachagua vizuri. Wao wanambi leo hii ukaenda ukachagua mke mbaya akakutesa au akachagua mke mbaya akakupiga virungu usio kama na Mungu kwamba Mungu aliyekupa yule mke ulichagua mwenyewe kabisa 100 kwa 100. Eh kama vile wanarama wanachagua mke. Anachagua kozi ya kusoma na combination na kila kitu ndivyo wanachagua na wokovu. Miamarizo Wanadamu yuko tayari kuchagua kila kitu Lakini ninamu kunya Kwenye wakovu anamunushia mungu No, tunawona kwamba sio mungu Anayichagua kupote Kabisi e. Na nitatua mfano badai Sikama nitafika au la badai Lakini kwenye kwa vimu na mekuja saivi ni kusema Mungu ni kama hakimu Hakimu haweza, Hakimu wa haki Kwa sababu mungu ni hakimu wa haki Hawezi akasema huyu mtu akawa hana kosa lakini akasema huyu afungwe miaka 10. Ah? Ha, hakimu humpeleka mtu pale ambapo matendo yake yaani mienendo yake ilipompeleka. Kama kama mtu amekuja na hatia kuhua, hakimu atakwambia ni nini e, Kama mtu amekuja akiwa msafi, hakimu atasema huyu mtu Yuko safi, anamuakwiti, anamuakwiti, anamuakwiti, urayani. Dicho, ndiyo kazi ya mungu bebe. Eh. Siyo hakimu, hakimu alimfunga, alimfunga kwa sambabu, alikunja na makosa. Eh. Yole mtame tupo maotoni kwa sambabu, alimukatawa wakovu. Bas. Tasa, unatofauti kati ya hakimu na mungu, lakini ufana na upopi. Lengo la somo la leo. Leo ni nene nene. Nina maana ya somo, nina lengo la somo Nina ujumbe wa somo, nina na kweli. ku Alfu nenda kwenye mahudi. Lengo siyo kukuhukumu wewe na mimi hapana Lengo sio kusema kwamba amba lengo, lengo ku la somo la leo Ni kuijulisha kweli ya mungu Na kufanya uchaguzi ulio sahibas Katika mipengele tutakango visoma leo Viko kama vini, lakini vifupi vifupi. Kimoja kita tuambia kwamba, linapo, po, eh, ya mgini ili soma moja kwa moja wewe, mta lia kusha wakoka wakati mgini. Isa na marimu maha aje aze kuongelea bariza kuandika na kusoma, kwa usha jua uitaji tena, utawana nanudia. Lakini usichoke, sikini za mana ya pili, kama najua kusoma na kuandika, marimu wa maha kuongelea bariza kusoma na kuandika, wei ipoke, ngoja nirudia. Eh, tutagundua kwamba, wakoku wa mtu, hauna, hauna, hautokani na wema wake. Kamba mba, sasa nitashido nita kuwokoka kwa sumu msiwezi nikatimiza wema ota Pana, inatokana na wema wa kristo E, kwa hiyo, haina, haina ya ni hauna mzigo hata wa kilo sifuli Yani ni kilo sifuli Wazi ni mzigo wa uokovu. Mzigo wa uokovu kilo zote mezibeba yesu kristo E, mzigo wa ukristo Mzigo wa mataji ya minguni kumeobeba ni misalaba eni. Lakini, lepo kuja hukovu, huli wa hukovu, huli kristo siyo wewe. Una misalaba hukovu, huli ubeba wewe. Namini. Kiasi kwa masewa, hali mechino kukolewa, kwa sababu, sikuweza hiki, hiki na ingapana. Vyota, alifanya kristo. Sasa, ukweza kito macho wewe, utakiu kufanya. Haipo. Revi. Kwa yungu, la samba siyo, kumuku mtu nini, kumjurisha kweli. ili kusudi, hata kama kuna sehemu, labi na tujitangajia, labi na tujitangajia, labi na wehuna etu Na wengine, nisomu litasikilizwa na watu wengi. Nisomu litasikilizwa hata baada ya miaka kumi. Nisomu litasikilizwa sana wakati wa utawala mpenga Krista. Ita wana sikilizwa. Ita wana sikilizwa. Ita wana sikilizwa. Ita wana ni watoto mkia mbisha watu wazimamu. Watu atakuwana ya Yeah. Kwa tu lengo ku, siyo kukumu ni nini ni kujulisha kweli. ujumbe ni nini? Ujume, Ujume ku ni kwamba mungu. Tabia, bimu na sema mungu ni mwema. Hakuna uofu na yake, Siyo kama shuta. Hmm. Eh, kwa yu mungu, hawezi, katika wema wake, akasema, sema, haa, bila sababu ya msingi, bila nina, haka sema uwe apotee. Yani, mungu wana upendereo. Bimu na sema mungu hana upendereo. pois, o nosso senhor manda a mim me a, ni ni ni ni mungu apana, o tu com o meu mungu katika o wake o aquele, a coisa que tu mamã tu catiça já não me amou tu mungu a ni ni Mungu mwenyewe tu anawajua wale wakoenda mautoni anawajua Mungu yaani huyo Mungu atakuwa mwema akuchangua tu bila sababu yamsika asemwa wewe atakuwa Mungu mwenye upendeleo hata kama ingekuwa ni serikalini ukachangua hawa niwape kazi hawa niwape kazi utakuwa serikali ovu tutakusema au utakutoa sasa semmse Mungu mwenye haki unajua siye mwenyake ni nani ni na wewe wana. dada ndio tunachangua vibaya Yuhu tunachagua vibaya. E. Kwele kuhu ni nini? Yuhu taya ni kwele kuhu, lakini nimeona tui ni ite hivu. Kwele kuhu. Ni kwamba, unatuka somo kwenye mbibiria semu katha mungu anawajua olio wake. Mungu anawajua ni kwamba niye alio wachagua pana. Mungu hujua yote. Mungu anajua yote. Ana wajua wanaopotea na wasiopotea. lakini sie anayewachaguo. Kwa nini ukijua kwamba fulani yule ni mwizi, unakuwa ndio umemfanya awe mwizi? Hapo unaweza kambia fulani ni kibaka mtayari. Lakini unaweza kusema, "Ah, sasa ngoja tumkamate huyu ndio anawajuaje wezi ngoja tumuweke ndani." Ah. Mimi ndio najua wezi, naweza kujua kibaka lakini sie niliyawashambisha wezi mbaka. Muungu anajua wakukoka, siye, aliwacha, wapotea, au, wa kupotea, anajua wa kuokoka, lakini sie aliowachao aliowafanya wapotee au waaopoke. Sio yeye. Ndobibria inasema kwa, kwa kwa vile mungu wanajua Basi watu huo wana Walatumia ule ufahamu wa mungu Na ujuzi wa mungu siona mipaka kumu, Kwa kutumia hata hizo imani za Kalfinisi na nini Nani ngini zokuepo, nani zikuepo hata kabla ya kalfinisi Kalfinisi mtuwa zini uwa wazi Lakini ujue kwanza yuni kalfinisi Ali eshi miaka yifuonja na Nazarela yifuonja miyatano wa yeye alifufua mafundisho ya mtu moja wa zamani aliyeshikana na 4 alikuwa anaitwa mtakatifu mtakatifu yeye Katoliki wana Agustino wa Hippo kwa hiyo ni, ni imani iliyokimsingi mwanzilishwa hiyo imani sio John Calvin wala sio Agustino Agustino mtakatifu Agustino sio Agustini, ni shetani mwenyewe msingi do no, asilia yake unajua asilia ya wema wote ni Mungu asilia wovu wote ni shetani Eh. Unazuka sikia mta na ufanya uovu Mwe wambia hata yule hadu yako Jirani yako wane utesa na ufanya nini ukichunguza na ye Amepokea kutoka kwa mvo Anatimiza ma, ma agenda Ya mwingine siyo yeye mwenyeo eh? Mm. Unazuka sema si M20 Katika kitabu chwa Efeso Mlangu ule wapini mstari wakwaza na sema evi Mi intakibia pale sikuwa ni meupanga Lakini nikaona si vizuri utaji hoja zote usichukue usi mithali ikathibitisha si moja kwa moja kwa naona ni vizuri nifanye hivyo efeso mrango wa pili msairo wa kwanza alikuwa anasema hivi msairo nanyi mlikuwa waufu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa ifuata kawaida ya ulimwengu huu unakuta anafuatisha sio sio maandilisho aliyetatizo Ya anafanya kufuatisha anakushawishi anakupa mfano eh hey. Leona, leo hii kuna watu na jita wa cha jamii kio ni kitu kinafanya kile ambacho yani kina rubia, jambo lile janoendelea kiyo kina reflect sindio msanii akijifanya wale kinajotu wakijifanya wanawake wanataka vijana wawe wanawake kesho na kishoto nasikia wa, mashonga ee, hawajijiti cha jamii kwa batimbaya kwa hiyo hana sema mkumu naifata hana sema mkumu naifata kawedea huu Angalia hai, kufika ulimengu hivi vili, leto na nani? Musaari wa, wa, wa pili na sima, na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atiendae kazi katika wana wa wasa. Yani ilikuwa nikitu, uyu Calvin anafundisha nikitu, alikuwa na kwa nafata roho atiendae wa uofu wa mani Lakini, somo alinakuwa, ya endo anakuwa na lieneza. naelewa? Tasa tuende katika zile hoje kwa nika utangulizi Fla nika kuelewesha ya masomo. Tuende katika, nita, nataja hoje nene, stoke, mbindi mbibine stoke. Tu hizi hoje, nita munguza mistari. Hoje ya kwanza, hoje ya kutuleo sema nini, chita somo ya nini, sio mungu achaguwe wa kupotea na wakoko. Sio ye, mungu anapenda watu oto wa kulewe. Na Biblia inasema na mungu ni mwema. Hata ya eh, mbateso ya ayubu, hayukua mpagu wa mungu kimsiki. Eh, unajua una, wewe na mimi hata shetani tuweza tukaminfluence Mungu. Musa alinfluence Mungu. Akamwambia Mungu usifanye hiki. Mungu alisema sawa, sitafanya. e eh. Leo hii kwa maombi yako wewe hapo ulipo mama na baba, una uwezo wa kuinfluence maendeleo ya watoto wako. Una uwezo wa influence maelekeo wa taifa la Tanzania. Kwa Tanzania. Eh. Tulio uwezo Mungu mipango yake sio kwa sababu Mungu ni ni kigeugeo hapana lakini anafanya kazi na watu wake hasa wale wampendao. Mm -hmm. Eh? Kwa hiyo hoja ya kwanza inasema tuna hoja nne. Hoja kwanza kwenye listaje hoja nne rafu nianze moja moja. Hekushudi atageshinzia nyinyi mlioko hapa najua msinzii lakini wanaotufuathilia huwa wanapotea. Eh? Hoja ya kwanza inasema Mungu ameandaa sehemu ya ya wema na wabaya. Eh Mungu hawezi nganya vitu vibara na vizuri. Aha. Mungu sio mchafu kashicho. Ivi, unaweza kuwa na nguo hapo hapo unaweka machafu na masafi yote unaweka pamoja? Hapana, lazima uotenganie. Unatenga chafu na sehemu na sanuku la nguo E, Hata ndani ya nyumba, huwezi kuchukua, unaweza kusafisha taka taka zote ukazitupa Ha, Ah, unaweza kuziweka jikoni zikao zinasubiri kwenda kwenye kwenye, kwenye dadi. Kwa hiyo na Mungu ana maeneo yake. Ameanda ndingu za wateule wa, wa wake, wale walio tayari kupokea uteule wa wake na wale amua kupotea. Amezianda. Eh, hiyo ni hoja ya kwanza. Hoja ya pili inasema msamaha wa Mungu. Kina kingine ni wokovu. Hauna gharama wala mashariki. E, kuna kitu natakiwa ulipie, Eh, Mungu amefanya wokovu uwe bure ili kusudi astokea mtu akashindwa kuupata Eh, haseka sema kwamba labda litakiwa nilipe shilingi 100 na sikuwa nayo, anasema pana utakiwa kulipa 100. Eh, ilitakiwa ni niwe mtakatifu, nisiwe nimefanya uzinifu, anasema pana hata wazinifu anakuja kwao. Eh, mauaji niliyo nilikuwa salisha huwa sasa ningeokogaje? Ungasema hata mauaji wanakwenda kwa Yesu, kina Paulo. Kwa hiyo Mungu ameamua wokovu wake asiupe gharama. Ailipe yote leo no hoja ya pili hoja ya tatu kwa tunaona kwamba ni doctrine nzito azimabidi hoja ya tatu unasema Mungu hupenda watu wote waokoke wa yaani ameweka wokovu bure ametenga pasafi na pachafu na anataka watu wote wawe wasafi lakini sio Haitokee kama anavyotaka siwa so, nadamu vile vile hoja yamwisho, siji, ya mwisho hiyo tunayoiona wiki ijayo imeshikana na hii lakini hiyo ya ukijana mtangue devile Mungu amempa mwanadamu uhuru wa kuchagua. Amempa uhuru nafsi huru kabisa. Eh, lakini hoja nne ya leo inasema uokovu umo ndani ya Kristo peke yake. Sasa naweza nikaisha hapa tukawa tuka, tumeelewa somo lakini itapita huko nitatumia angalau mistari miwili miwili kila hoja nikisojit kutoka hapa imani tumejengwa kwa kwa ulimunizo sikia mta kisema imejengwa juu ya mistari ya biblia ya neno la mungu, liyo tunatakiwa tufanya Eh hoja kwanza ndo tunengere ya mungu hameandasi himu ya wema na waovu mungu lazima tenganishi na pisafu, mungu ni, ni, ni wahimu na mta yote makini hua ha, ha, haweza kaweka uwezi ata ata duniani kuna sehemu watu huru wako huru watu walio na makosa wametupa kwenye magereza magereza wako wana maeneo yao E, Mungu ame si ndani kama paninahitaji kutumia mistari sana ipo wazi lakini twende katika katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 hii hoja sio nzito sana kwa hiyo haitanichukua muda mrefu kwa kweli usomao unajua haina haina ubishi Hakuna kitu kibaga kama kubiri sema mbapo wanadamu wameyamua kupaika ubishi mkubwa. Ugatakio wanzi kukondoa na kwa kamaandiku. Yohana kumina anne. Anasema hivi. Yohana kumina anne. Mustari wapaza anasema hivi. Mustari ok. Yohana kumina anne moja anasema hivi. Mustari. Yohana Msalwa wa pili anasema hivi, nyumbani mwa baba yangu Yohana 14 tusome mbili tu. Nyumbani mwa baba yangu muna makao mengi. Mungu ameandaa makao ya, ya maisha baada ya hapa duniani kuna makao ameyaweka tayari. E. Kama sivyo ningaliwaambia maana naenda kuandaa mahali. Kwa hiyo Mungu kaandaa sehemu ya wema. Kwa maana Kristo anasema ni mimi kazi yangu ni kwenda kuandaa sehemu. Je, unataka kuwa hapo? Kwa, unapenda kwenye ama kawa mbao Yesu Kristo meanda. Ya, ya, ya, ya tamani ini maziwa. Ya akili. Ya siogoshua. Tamia nini njiri ya okomu. Inayo tupereka kule. Kutamani peke pekeake haitoshi. He. Kutamani haitoshi. He. Marko tisa. Tukwa kwenye Yohana. Ukurudi kushoto kuna kitabutu ya Marko. Mwako mlango mimi intakimbia pale Mwako tisa nasema hivi Mwako tisa mstari wa rubaina tatu Mwako tisa wa rubaina tatu Ngesoma asaimi nyingi lakini wa rubaina tatu mmoja tu Inatosha Anasema na, na Na na mkono wako Ukikukosesha ukate ni afadhali kuingia katika uzima Ukiwa kigutu Kuliko kuwa na mikono miwiri na kwenda zako Jehanamu kwenye moto usiozimika hapo nako mungu kapana Jehanamu, Yesu nasema ni meenda mahali pazuri, na minta uja kwa chukua tukaya wote, nilipo na baba ya lakini anasema sehemu ya pili mungu, kristo e, nasema vile kwa na na hawa hawa, nasema kuna sehemu ya moto ya Jehanamu, usiozi mika nasema na, na, na funza waki hawafi mungu kapa andaa hoti. sasa leo watu anataa kuenda kwenye makanisa wasikie habari za minguni, hii sehemu na ya pili wasisikie, si watakuwa natafu, si, uyo sino chazo, cha kupotea hicho. mungu ameandaa kote kuwini Anaweza kuna sehemu Yesu anapasema alafu unataka usipaseme mimi sitavuhubiri mahubiri ya namna mm. Eh nitapasema pote. Hazuri na pabaya. Robo hapo. Ndio hatima ya maisha baada ya hapa ya dun ya haya duniani. Eh. Lakini vile vile Mungu ameweka hukumu eh na inazeka na mtu akawa labda ame, amechoka ame choka lakini sikiliza tu hata usipofungua mimi nitaenda pale. na kufungulia. Tamucha, mubili, lakini, funguwa, bana, funguwa, kina mtuwa funguwe. Mubili nane kumina moja, tusivuge tu, uzeme. Mubili nane kumina moja, bimini nasema, mubili nane mlangu wa kumina moja, nasema, eh, mubili mlangu wa nane, msera wa kumina moja, nasema, kwa sababu, hukumu, juu ya tendo baya, haitekelezu upesi, mioyo ya wanadamu, <coughs> usibitishwa, nani yao, ili kutenda mabaya. Mungu nasema, kama hakuna hukumu kama hakuna pemboa mabaya na mazuri watu huchagua tu kuharibu vibaya tena vibaya kwa mfano kusingekuwa kuna sheria inayosema ustoi kitu cha mtu bila ridhaa yake au usimwibie watu ungekuwa anakuja tu anatoa kila kitu lakini kwa sababu kuna sheria na hukumu yake watu hawafanyi walio wengi kwa sababu hukumu inazuia watu kufanya kitu kibaya Mungu ameka na hukumu vile vile. Kwa sababu sio Mungu nae ruhusu tu kila taka taka na uchafu ndani. Mungu ni mtakatifu. Eh lazima hawa hapa pachafu hapa apa pachafu apafanyie Mungu e, shughuli fulani. Apa shughulikie. Nao Yesu Kristo wanataka kusikia na wanadamu wanataka kusikia Mungu asiye na habari za hukumu, asiye shughulika na vitu vibaya, a, a, anachukua tu Mungu ana dinguni tunera kubarikiwa. Yaani kina kitu tu kizuri tabu. Hapana, Mungu ana namna hiyo ni, ni nusu ya Mungu. Nusu ya pili ipo naye. Ana vyote Na lazima tuvisikie vyote na tuvijue, tufanye kazi vyote. Eh. Yeah. Biblia inasema pia Mungu hana tabia. Mungu ni mwepesi wa rehema, ni mwepesi wa si mwepesi wa hasira, ni mwe, mwingi wa rehema. Lakini vile vile Pamoja na wepesi e, na, na, na wingu wa rehema zake Hakumbati ha maovu vile vile Hana chukulia hatu wa e, Watu wanataka kusikia mungu mwenye huruma kira kitu kila kitu Lakini Hawataki kusikia vile vile Kwamba na uovu mungu hauka Hana hatu Yote anavyo Watu wanataka Mungu mwenye mkono wa kulia lakini hawataki Mungu mwenye mkono na mkono wa kushoto. Hapana, ndio wanavyo vyote. mikono yote, yote miwili. Watu wanataka Mungu anaye alia umba nuru peke yake hakuna giza, kuna na saa za giza vile vile kwenye Eh, wanataka hey. Mungu alia umba mbinguni peke yake na nini lakini hana, hawataki usikia habari za moto wa jehanamu upo nao. Vile Ni Mungu huyo. Tureje kwenye kitabu cha Hesabu, toleo nasema Saba kumi na na, e sabu kumi na ane, chuo niktabu chuo ane, e, kama ni toa la kuna kulia kidogo kuna e sabu, sabu kumi na inasema hivi. Hata ane, bibriri ana semai vivi, ata ushukukumefungwa na tanguisha fungwa mimi, chuma, wana nimpole wahasira, undo tabi ya mugueto, una jua mungu angekuwa ana tu, kuhusu asali baadhi yote tangu wote atupa. Lakini haitupi hai, hai, garanti kwa mba mungu hata tupa watu kwenye jana mawamoto walio mkataa yesu. Walio mkataa wakovu guri. Eh. Sio mungu wanamaino. Eh, anasema, mbwana ni mpore wa hasira. Mwingi warehema, mwenye kusamehe uovu na makosa. Nauna, iyo ni sehemu ya kwanza ya mungu ya uzuliwa. Ni mwenye kusamehe uovu, mwenye kusamehe makosa. Na miina kuombea, na miina jiombea mungu hakusamehe maovu yako aku tete asikuti asikuti asikurudishie asiku hatia uilizonazo zako na za ujanalimako na mimi pia lakini vivyo hivyo siwezi kwaambia kwamba Mungu hata hukumu wa ovu kwa sababu mwempeka muda wa hukumu wa ovu aliyowapa muda wa kugeuka wakakaidi wakakabili anaendelea kusema Nae pamoja na upole wake na kusamehe kwake kwa na kila kitu chake chote lazima sio mwepesyo si wa hasira lakini anasema nae Hata mfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote. Upande wapini nao anaonganisha pale pati. Ni mpore ni mwenye rehema ni mwenye nini lakini. Hata mfanya mwenye hatia au nekani hana hatia. Lazima eila isamehewe. Eila ifanyue nini lakini lazima aishugulikie haki. hatia. Ndiota biyawa. Sasa utakuta kwamba. Watu nakwambia mungu ndiye anaye wakoa ana, ana, ana, ndiye anaye hukumu. Ana, ana, ana, kwa sababu. kwaile Mungu ana hukumu na anapeleka watu kulingana anawalipa chagua. Eh. Mlango wa uh, hoja pili. Tumeona hoja ya kwanza inasema Mungu ameandaa sema kwa ajili ya wema na ya wovu. Lakini tukaona kwa sababu Mungu ana tabia ya kutenganisha vichafu na visafi. Hoja ya pili kwa sema, inasema msamaha au wokovu hauna gharama wala masharti. Hauna gharama. Kuna kitu kinachosema, wewe kama kusema ni nimeokosa kwa sababu si kuna si, gharama ilitakiwa kulipa sikuweza. Leo hii kena kwa nabi, una ya kulipa, unaweza kulipa malaiki ya pesa. Hawaangalia huna kazi, huna nini, wanakudai tu kiwango kile kile. Huyo ni manadamu, anaitafuta kushigisha matumbo yake. Hazima watumishi wa namna ya wa Mungu, ni matumishi matumbo yao. Lakini injili ya kweli hazima apewa bure, tuwe ni bure. Ni nani ya bae tango ni mobili njiri ya kristo kwa mda yote hii. Niliwaye kumda hii chochote. Sana nazina kama nagarimikia. Hey, kwa sababu. Tunafekazi ya na Nasijalala njawa. So mungu. Atajua namna kualisha watu waki. Hey. Rumi. Tuko tunangalia kwamba mawakofu wa mungu haunda mashariti. Rumi kumi. kumi. Hauna mashati wala galama. Kwa ya takaye kosa, ni yeye mwenye. Kwa sababu, ungesema unge kwamba mba kuna galama kulipia. alafu fukawa huna. Ungesema, ah, nilishindwa kwa sababu galama ilikuwa kubwa. Huna cha kulipa. Huna cha kudaiwa. Eh. Anasema, ni kupokea tu. Ivi mtu haki kwamba chukua kitu. Kila mba ni saa, haka kupa saa, haka kupa kitu chuchote mkonoli. Uka, kupokea. Uka kwa marukua, kwa kupokea kwa sababu kama ulikuwa huna gharama ulishindwa kupokea kwa sababu gani? Unashau kutaka tu. Eh. Na kuna watu wengi unaweza kumpa kitu akakakata. Akitaka kujidhihirisha haki yake. Eh. Mmoja wa wengine Are, kwani ni siseme si kwa ajili ya muda. Au muda bado upo na Mungati mingine kuna naza nikawa labda ni na kitu, labda na pipi, na kitu chuchote. Kuna watu mingine isuwezi nikampa kwa soo najua atakata. eh kuna watu mingine naza nikawa na indanao penye gari, najua na nakwambia, ah, mimi, I suppose, si, ni, ni natuza afe yangu. So, Anachanga kujiesabia hali. Ndivu ya nivu hata wapogu wa Warumi, mnangu ule wakumi, ustari wa sana wanane sikiliza nasema ni. Warumi sita kumi na eh sita warumi kumi, msemang'at, nukchoka huko, warumi, warumi kumi, warumi, moja nene, tano kumi, tano kwenye warumi kumi, mradi unazio wa sita, apa ndo kuchoka sasa. eh warumi mblango uliakumi tano mradi wa sita na semai bali. Ile haki, nitaereza, wameazia katika takini, nitaereza, wazia kwa soma mistari yote kwa pamoja utachoba. Tuwazia tu pale maharuma bapu tunayena. So, bali, ile haki, ipatikanayo kwa imani. Haki ni nini? ni Mtu mwenye haki, ana hukumiwa, ana, ana hatia, ana hatia. Hana hatia. Haki ya Yesu Kristo. Haki ya Mungu. Anasema, inapatikana kwa jinsi gani? Haseye, mtoto, anayina kule sioputuli sani. Haneina kamsaidia, mame, amblete. Anasema, bari ile haki ipatikanayo kwa imani ya nena hivi Haki ina ya mungu inasema hivi Inapatikanayo kwa imani, afu kauli yake ni hii anaisema Usisebe moyoni ni mwako Ni nani atakaye panda kwenda mbinguni Yaani, ninani, yaani ni nani, yaani ni kumleta kristo chini Au ni nani atakaye shuka kwenda kuzimuni. Yani ni kumleta kisto juu kutoka kwa wafu. Lakini, yani Lile neno liko karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako. Yani ni ile neno raimani imani Anaje toko wa kwamba. Uwokofu hauko mbali. Uitaji. yaani mpaka wewe ndio sikuwa na Biblia nilienda mgunguni nikakutana na Yesu na nikakutana Paulo akataka kulipooza kitu kama hiyo hapana nasema liko paka kwenye moyo wako yani wokovu nao hapa hapo ulipo uko kwenye simu yako uko kwenye Biblia ambayo kwenye simu yako uko kwenye Biblia ambayo kwenye nani Zeblia hauko mbali Kuna watu wangina nakwambia anataka kwenda paka Yerusalemu, sijiwi wakafanya nini, wanalipia sinyo wanafanya nini, ukienda Yerusalemu kufanya utalii, haina shida. Lakini kuna watu wangina wanasema eti do wanaenda kuongeza wangkoku wao, hamjasikia chukitu, wanalipia garama. Nungu wanasema, saimu nyingine yeso yamwambiri wanamukem samalia, kwenye yohana hane, wanasema, hamitakua mwanaenda Yerusalemu, wanaenda kwenye milima ile, bali mutakua mwabudu mungu katika roho na kwe. Mwakovu ukundani ya mioya w Unafanyika nani ya wanadamu Unatokana na kusikia njiri na kuikiri kwa kinyo Bila kuenda popote Bila kusimama Bila kwa, kukachiri Mokovu hauna garama Hauna bei. Garama na bei Yariye ilipa ni kristo Ndana mesema Mesikia mwane Rumi Sikia kinjumetake wanadamu Anachofanes Rumi kumi tatu wapu Rumi mnangu wa kumi msanu wa tatu Anasema hivi Rumi kumi tato. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya mungu, tumetoka kusikia habari za haki itokana na imani ya kristo. Kule mbele. Uwe msari wanane. Na wasitapati. Sasa nyuma kidogo, kuna haki ya wanadamu ambayo waono wanaitaka sasa. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya mungu, na wakitaka kujisibitisha haki yao wenyewe, haki wa nyingini ndio, ndio kushinda kumu ya mungu. unakuwa mwenye haki. Unaisabiwa haki. Sasa hawa watu, wanataka haki, isi, awa, yani, wamechagua kutu, kutaka kujua haki ya mungu, lakini wanataka wasibitishe haki yao wenyewe. Walakuambia tunakolo kwa jisi ya kumomba maria, na kusoma lozari, ni haki yao wenyewe. Tafuta neno lozari kwenye ya migulia, utalipata kwa zia mazo mbaka ufunu. Utalikuta kwa wahindu, na watu waloo abudu yujuma, wanatumia tasibie. Ni vitu kama ilu. Ni, ni, ni, ni vitu vya duniani. Ya imani zizo za mungu. Anasema, wanataka kuhisibitisha haki hawa wenyewe. Wa, yani wanakataa hini ya mungu, wanasema hini hini ya wenyewe. Hini hini tunaisibitisha hini. Anana, anana, anana, anana, anana, <tos> anana, anana. Debele, ula, hiyo. Aousi, ingizuweza kwa maana, wakiwa hajiwi haki ya mungu, unajiba benda pambana na wako, sayo, uwe nikitwa. Nabidi, uwe mbere, uwe, uwe no kilaje, uwe eh anza baivu wama ana wakiwa haidi haki ya mungu na wakitaka kui haki ya wenyewe hawa kujitia chini ya haki ya mungu kwe kwa kwambi wanadamu leo hawata kujitia chini ya haki ya mungu namba yake like. ni miasho kwenye biblia eh nashimani ni ni ni, ni, ni kama mumba ni nami nashimani pazeni sauti picka paja eh pick eh sauti, kama tarumbeta lo no, kueleuri. wanadamu wanataka kudhibitisha haki yao wenyewe hawataka kusikia haki ya Mungu. Mungu anasema ili haki iko moyoni mwako, Kristo yuko moyoni mwako, yuko tayari kule kumkiri ndani ya huo moyo ukapoda wanadamu watakaa anasema pale tunataka tuende so kwa makenendo yetu mazuri. Nataka nitoke hapa niende nikawaone watoto mayatima hayakima ni ilikusudi niende mbinguni. Hiyo ni haki ya wanadamu sio ya Mungu. Je, kuna ubaya kufanya matendo haya? Hapana. Lakini sio Mungu alioyelekea Unajua sio kila kitu kizuri kina maana ile. Eh. For sure. Wewe wabaya. Mwanamke anaweza kumnunulia mume wake zawadi, ni vizuri, lakini sio kazi yake ya kwanza. Kazi yake ya kwanza ni kumtimba wake. Eh. Haina ubaya kumnunulia hizo zawadi ndio. Eh, mwanamoja moja, hapana, hizo zawadi inatakiwa mwanaume ndio akulubulie wewe. Kimsi. Akupende kwa vitu vyake. Akupende kwa moyo wake. Je ukifanya nayo ni mbaya, haina ubaya, lakini sicho cha msingi. Eh, matendo mema yafanya yafanya, lakini cha msingi, muamini Yesu, Kristo, peke yake. Ukimongezea malia, umegomana, ametoka. Ukimongezea papa, ametoka. Ukimongezea sabato, ametoka. Ukimongezea matendo, ma... ukimongezea nimetoku za amezangu zote. Hame toka, ni matendo yote. Watu kamuniza Petro, wakamuniza Paulo, mraungu kwa kumina saakta kama tena yule pale filipi, yule mlinzi askari. Nafanye ni nini nipate kwa sema mamini kwa na yesu, wewe na mbako mtao koka. Peke ya ke, haja wamiya ba, eh, nini. baadae kawa batizo. Haja wamiya kwa ba, mba mbatizwe sasa. Haa, mbatizo ni yoke sasa. Yule mwizi wa msalabani, Eh, yule muwajia msarabani, alie maamini Yesu, pisa kamomba wakofu, Yesu, kasema, hakuna shida tuakua ote, aliupata lakini inakuakishia, wale warumi hakumulusu, kwenda kubatizwa. Aa, wakofu aliupata kwa sababu alimamini Yesu moyoni, lakini, ubatizo hakufanya, ukibatizwa ni vizuri sana, wa maji mengi, lakini siyo sehemu ya wakofu tulisha fundisha nchukitu. Kwa sawa, so, yule mtu, kama ubatizwa, Yesu, kwa mambia, aa, bana, Kujabatizo ane ah, na kubatizo inawuruu ni umalizi adabia kwa msarabali pana yesu mabia ni ni ni Yesu wakovo muombe mbe yesu Kristo Atakupatia leo hi eh kutoka pali ane na kumbabia ane na Vitu vingi vya kufanya kwa dirio forma binguni ni vingi lakini kimoja ya tuki nchuo kufika binguni ni kumabiri yesu Kristo pekea eh mungu angere vitu vyote tuviote ungevi Hey. Mtu hata akiwa kwenye kitanda cha maute akakiri jina la Yesu Kristo hana uwezo wa kwenda Hana uwezo wa kwenda mtoni. Anaokuelekea pale pale. Na yake yote inasikwa. Haijalishi ameweza amekufa bila kumbatizwa amekufa bila. Hapana, lakini aliyekufa, mtu akifa bila kumbatizwa anaweza kwenda mbinguni. Lakini mtu hawezi kafa bila kuamini Yesu Kristo kama akaenda mbinguni. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kuamini Yesu Kristo peke yake. Iko wazi. Hiko wazi. Kwa yutu naona kwamba, Yesu, ni, kwa ajili ya na sinenda wako, matayo 22, 25, kwa sani kisa kinatirikana, ni sufugua pare kwa jiri ya mba. Matayo 22, naruko 14, mtu mwaja rifanya a, a, kwa jiri ya manai. Muzo, kwa jiri ya kristo. Haka watu, wa, watumwa mwaka waende kualeta, watu wageni kwenye harusi wakakataa. akawa tuma tena kazima nende ni kwamba ha, vitu yani labda watakuwa wanakataa gharama wa, Unatakuwa sanaka. Nenjina, na, na, sina sanaka ni sanaka sadaka sina sadaka ni yeye asemapaana waambieni waje vitu vyote vinono na kila kitu vimesha uwe kwa tayari waje tu kwenye harusi ni kwamba wokovu harusi ya manakondoo huingia gharama yake wala mavazi unatakiwa upewe na Kristo ukiingia na vazi lako anakutoa eh kuna mtu na mavazi yake E, hali ali mevali refu na nini Hameweka na kofia kukwa Mungu alikikataa Transformation vazi la haki na Christ Mungu natakua wende hivo hivo upo, Yani ukute kila kitu kimeandaliwa Mungu kimungizia taa kwako amekataa Kikufandia kazi amekataa Licho alicho amua Na sababu nini alikataa watu wa sidi wa kajivuna. Meokolewa kwa imani kwa jinsi Meokolewa kwa Neema kwa jinsi ya imani, waifeso mbili nane. Wala si kwa matendo yenu, ili kusudi mtu yata sita kujisifu. Watu wanataka, waende kwa matendo mazuri, ili kusudi wajisifu. Bibrena nasema, hakuna nafsi naeweza kujisifu, mereza mungu, ikabaki salamu. Ndiyo mm -hmm. sababu. Lakini watu watu watu wataka wakofu, wanataka waende kwa matendo yata mazuli. Bibrena nasema, sio kwa matendo, weu nasema kwa matendo. Unapingana na mungu, na utashindo. Wala nao. Hee. oko hauna garama kwa sababu unalinganishwa twende kwenye Yohana 4:10 unalinganishwa na kunywa maji naomba Yohana Saba, Yohana saba we mimi lazima ili somo nilihubiri nilimalize najua naanza kama kuchoka na mwenye kidogo na choka kuchoka ni sehemu ya maombi ya manadamu Mungu na hilo lakini kujitia nguvu na kujizatiti pia ni sehemu ya maelekezo ya Mungu. Tujeza tip. Eh, anasema hivi. Kusoma neno Mungu sio kazi rahisi ndio sababu naona. kila wakati na msichoke msichoke. Kwa sababu kazi ya Mungu inahitaji tafakari. Inahitaji utulivu. Inahitaji kuacha vitu vingine na kurelax ovyo. Utulie msikilize Mungu. Eh, neno eh. la Mungu. Yohana Saba. anasema hivi. Hata siku ya mwisho siku ile kubwa ya siku kuu Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema, mtu akiona kiu aje kwangu anywe. hiyo ni kwani ni taswira ta ya okovu. Yaani okovu unalinganishwa na kupewa maji ukanywa. Ivi mtu unaweza kusema kwamba ah nilishindwa nilikufa na kiu kwa sababu ukisema ni walikuwa wanauza wa, maji nikashindwa kununua sikuwa na hela watu watakuelewa. Lakini ulishindwa kunywa ukasema kwamba nilikufa na kiu kwa sababu ulikataa kunyo. Kama ukiwa na hela ya kulipia. Uwe wame, nisawu ni kuhisema, nita isema ni, ni Mungu amefanya okovu wake bure kama halifu fanya mambo ya kwata, Kama, tunaitaji juwa kuishi ato itaji juwa kulishi Je, uwa tunalipa shingape kupata lile Sifuli Kama mungu halifu tupa juwa, nitufe ni guvu za kuishi Niva halifu fanya na okovu bure Na ukisema kwamba mungu kati ya siku hizo nipa labda mtaweza kaishi kama labda siku 1700 lakini tunaenda hadi 10000 nitalipa nitalipa na mimi siku angalau siku 1000 nitalipa mungu asemapana ile jua nilikupa bure na nataka kama mungu aliyokupa jua bure ulikusudi uishi amekupa na wakovu bure ili kusudi uishi usimame wale ulize tunapumua pumzi za 10 pumzi usipopumua kwa muda kamoja unaishi Jee tunalipa shingapi kwa hii pumzi. Kama mungu tupa pumzi bure kwenye, kwenye miazi ya zetu, nilivarimua utupa ukovu bure. Tena wenguambie, ni maramia ukose pumzi ya mungu lakini upate wakovu wa mungu. Sasa, hiki kitu ni chamsinga, kila kitu chamsinga metupa bure mungu. Ninasomo ni mishari nara kufundisha, vitu vyote muhimu tunavua itaji wanada mungu katupa bure. vye vitu unavyoona unavitafuta roho yako ina ana macho unalazimeshakusha kuuza mwili wako hata kama umeolewa au umeoa ili kuzudi uvipate ni vya wanadamu lakini vya Mungu vya bure ya Mungu alivitoa bure. Eh. Hey. Kabisa. Ya Mungu alivitoa bure, wa government alitoa bure. Eh. Hey. Okay, where well, is it? Unatakiwa ujisafishe dhambi zako zote ili kuzudi Mungu akupe pumzi zako, pumzi zako. Ah, tuseme. Ah, tuseme kwa sauti. Unao msafi kiasi. Unatakiwa sawa, Mungu ndiye anayokuokoa ndio, ndio anayokuokoa ndio. Lakini unahitaji ka usafi fulani ndio usudi wokovu ukupate. Ah, Mungu ndiye anatoa jua bure. Je, unahitaji ka unahitaji ka, ka wema fulani kazuri usudi Mungu akupe jua bure? Pana, Mungu huapa mvua na jua lake kwa wema na wabaya bure. Ndimba alichofanya na wokovu ye yeah, unahitaji kulipea kiasi gani kuzidi upumue pumzi za Mungu bure vile vile ambavyo hulipi shilingi kulipi eh, sala au kumbe neno na nini bure amale si lazima lipi na nini bure ili kuzidi upumue upate jua upate mvua vile vile ndivyo alivotoa kovu Mungu tena Mungu okovu kawe, kawekea gharama kubwa kwa sababu Jua, Yesu wakufa ili kusudu pate jua. Yesu wakufa ili kusudu kumuwe pumu zizi. Apana, lakini Yesu wakufa ili kusudi. Mungo ribidi atoe nafsi yake kwa sababu ya uzito. Kwa hiyo garama ya wakufu nikuma kunikuwa ya jua. Nero nipata. Kini kula hatu wanaabudi ujua. Nana naerea maneno. Kini hati matuwelewe biblia kwa wazi. Nimetumia biblia, nimetumia analogi. Veto vina kubali ya. Veto vina mbago mungo metupa mburi hatu Ili kusudi moyo wako udunde tun tun tun tun tun mtu uzariwa moyo, moyo unaweza kudunda siku ya 20 moja baada ya, ya mima kutun wiki ya 3 siku ya 22 kimisingi wiki ya na siku ya, ya kwazo, moyo unaweza kudunda, nawa unaweza kutengene siku ya 16 nawa unaweza kutengenezo tangi moyo unaweza unadunda paka siku mtanafikisha miaka 100 moja kusimama Ni neema sio neema Unalipia shiringi gapili kusudi moyo wako unundoku umerana na ukume amuka. Vile vile ndivu wa mungu wokovu. Tena wokovu kaupa zamani ya juu kwa sababu kaweka na, na, na damu yesu kristo juu yake. Kwa sababu alionekana ni, ni zito zaidi. akailipia. hiripia. Watu nataka wachanganya damu yesu na nguvu zao, na, na shiringi zao, na noti zao zizo choka. Katika wokovu umoja na kumuimbia mungu na kufavi vimini wakaenda bere waka waka apana. Ni kumuamini yesu kristo wokovu wa mbure. Ukusisibitisha haki yako. E. Na hazima tuerewe. Tumeona kwamba. Wokovu ni bure, waburebure. Hauna garama ni kama kuli wa maji. Ambayo huja yanonoa. Umepewa tu. Unapokea. Na. Yesu ni mambia manamuke msambaria. Ni... Tumatoko ni wana Yesu kwa na ungea. Herka, Ekaruni ya Yusarimu. Kwenye mlangu wa sabawa yohana. Lakini kwenye mlangu wa ne. Yesu ni mambia. Kwenye manamuke msambaria. Na sema kama ungari jua. naye ongea naye mngimomba akakupa maji ya, ya uzima wa milele wa kunyo unayanwa mara moja utapata kiu dile wokovu ni wa mara moja na ni wa milele lakini wanakuambia eh, unabidi ukae vizuri na Mungu ili usudi ukifa ufe ukiwa katika neema ya Kristo sasa hayo maji basi yatakuwa yanaleta kiu baadaye bahati mbaya sana watu wachangua kuna gani njia anaenda katika upotevu ni pana Na wanaoiona ni wengi. Mimi na same people neno hapo ni same. Hojaya mwisho, ya pili kutoka mwisho, darasani mtoto leo baki. Mungu anapenda watu wote wakupoke. Kwa kama mfanya kule. Eh na nini na nini lakini vile ni mapenzi yake watu wote. Lakini tulishasema na tunaiona kijaayo kwamba Mungu ametoa ametoa nafsi uhuru, hachagui mtu. Eh. Eh. Bani ulize mfano mzuri wa ni mchumba wa mtu mme na mwanzo. Ni nani kati yangu na wewe asa wakubwa mlioko anayeweza kwenda kumshutumu Mungu kwamba Mungu um, alijaribu kufanya hivyo alikuwa ni Adamu. Na yeye alikuwa mkosefu Mungu bwana umenipa ume, ume mke mbaya, umempa ume Mungu ame um, Mungu unakosa unaona hili limmbe hili korofi yule empa eh. Una kuna mta na uwezo kwa wa kwenda kusema kwamba Mungu amempa mbaya au mbaya, mbaya kama vile vile Mungu huwezo kaenda kumhukumu kum, Mungu kwamba kuchagua upote au upone. Ni maamuzi ya mtu. Mungu ucha, mtu uchagua mume, uchagua mke, uchagua fani ya kusomea, uchagua sehemu ya kuishi. Eh, kuna mtu mwingine anakuambia unafikia baadaye sema nimeshaama, niko Mwanza barabu, tayari sampa milishi. chagua mwenyewe. Eh? Mwingine anakuta na aga anauza kila kitu naenda Marekani anaenda nchi nyingine pote pote ni yeye gachagua sio Mungu aliempa. So kila nafsi Mungu ameipa uhuru. Wa. Ameipa kila manadamu amepewa uhuru kuanzia wakofu mpaka matendo ya kila siku. Je, Mungu ameacha kabisa? Hapana. So, sasa utaizama niko mlango ni tukibisha. Eh, hey, nilabisha hodi. Mungu anataka mda wote akuongoze katika haki katika ya lio mema. Wafano, mungu anataka kongoze wewe kijana na yote yule kuchagua mme na mke muema, lakini sio wengi wanao kubali. Ndeo sio. Ndeo sio. Ndeo kubwa. Eh. Toka leo hii haribu kumambia kijana wa leo, anakambia natafutamu mme muema utoka kwa bada na nini, na nini, na nini? Eh. Eh, mungu anasema mme muema napatika na hivi mke muema, atakambia yu stafuski. Sasa hapo kachagua, mungu kachagua manadapo. hapo mwanadamu sio anataka mtu akokoka upate ile kitu chake lakini sio petro wa kwanza tuko tunaangalia kipengele cha ningetamani ni nikae hapa kwa muda ilezee zaidi lakini lazima nisonge mbele na tamani malize petro wa kwanza tena petro wa pili tena petro wa pili tuko tunaamaliza maliza umeja pabana kokoi kama nikula ngombe ushakula bado kamkia kadogo eh na unatoka umeshiba Mh. Eh. Petro kwanza, Petro wa pili sorry. Kwa nini Petro kwanza na nini? Samahani. Petro ya pili mwanzo wa kwanza Biblia eh, inasema, Bwana hakawi kuihitimiza hadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali kuvumilia kwenu maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote waisikirie toba. E eh, Mungu anataka watu wote wa. na anasema makazi ni na mno uozuka sisi mko ma ni machache Labda watat watat ni nta chukua Sina chukasamu sinama sinapakuwa weka pana munguana uzo kwa kwaana damu wote ana ana mkauli hai e, mungu Anataka watu watoto wako na najua mingumu kui chakata bipliera kini tweet tena kui chakata tweet tena kui kui, kui, kui nango wa serasina tatu twenty twenty twenty twenty twen, twen, twen, twen, twen, alaka kumi alaka ezeki e, ezeki serasina tatu ana semaivu ezeki kumi na moja tatu kumi moja ana Waambie kama mimi niishiyo asema buwana mungu, sifrahi kufa kwake mtu muovu, bali agairi mtu muovu na kuyacha njia yake mbaya akaishi. Mungu kwa kweli, sina fraha mtu anapopote. Na, ni, ni. by the way, unusha neno nene katika ruka, mungu na mbira, nasema, ni fraha mbinguni mtu moja, anapo mpoka na kumpokea Yesu Kristo. Mungu zinafisheye mekea. Kwa ya nasema, hata mtu akipotea mmoja, nikaona mungu wa mekufa, metupa jirana mtu. kwa kweli roho ya Mungu ina, inagaire naumia. Eh. Ile kwa hiyo hiyo kwa ni Ezekiel. Twende kwenye Ezekiel sura 89 na 18 usichoke. Ezekiel 18 23 anasema hivi. Nasoma mstari mmoja mmoja lakini ni Anasema hivi, Ezekiel 18 33 anasema, "Je, mimi ninafurahia kufa kwa mtu mwovu?" Asema buwana mungu si fadhali kwamba agaili na kuyacha njia yaki Akaishi Nuhu wanelea kujetete ya mbeleza Asisi tunajuku la kutete Wewe hapo mtetei mungu wako kwa hatu engini Eh Yeremia Kama nukua hapo nenda kushoto Una Yeremia e, Arobaini na Nikwa naenda seme nyingi tu Eremia 44 kwa mfano, mimi intasoma, soma tu seme nyingi. Eremia 44 anasema, Eremia 44 anasema hivi. Tena na naalituma kwenu watumishi wangu wote, manabi, nikiamuka mapema na kuwatuma, nikisema basi nini, -ni, msirifanye chukizo hili, nini chukizalo, munga anasema, nini. Mmoja na kuchukia hivyo vitu vibaya na kupotea ni watumia na kuwasaidia. Eh. Ana ulikuwa e, kwenye Ezekiel 44 tena Ezekiel 35 urudi kushoto zaidi 35 mstari wa 15 anasema hivi. Pia na aliwapelekea watumishi wangu wote manabii kwa nini? Kwa nini, ni kia muka mapema na kuwapeleka ni kisema rudini sasa kila mtu na yate njia yake mbaya, muka tengeneza matendo yenu, wala msuwafuate miungu mingine na inasema ni wapamu saati, ni waletia watu wa kwa saati. Ni kama zirikali inajiri walimu, inatengeneza wa shure na nini, watu wa wae. Walimu, nima asumesha walimu, nima walipa na mishara. Kwa shure nyingine walimu wanakaa walipa mishara wa nafuzi na sikia ya haku maineo, amdiawe eh, asema ni waritea manabi ni waritea wa nabi wa usho uongo by the way, wanadamu waripo kataa manabi wa kwele wa uongo mwini waritea wa ni wapi wale munao wataka unawa waleo munao wa waleo so wale wazuli munga alualeta ki na nabi isaya waripo kataa liwa munga asema nita waritea nabi mkuu kati ya nabi isaya na nabi mkuu nani wanamtaka leo wanamtaka nabi mkuu nabi isaya wamtaki Tunahubiri kitabu cha nabii Isaiah toko mlango wa 40 sasa tumemaliza 40 lakini ndana anataka lakini angalia nyome iliyokusenga wa nabii mkuu akiwaambia akiwaambia kiburi chake na fahari zake. Ye, Mungu anawapa watu wanachokitaka kwa sababu anajua wana uhuru wa kuchagua. Eh. Yeremia ndina ya kutusichoke tutumalizie Yeremia 7 Iremia Sabah, eh Iremia Sabah, eh Iremia Sabah, cuma Mustari Ule, cuma nak cari biok, kuzili, ini Mustari wajin atau wajin asal bila nasema, tokeh sih kuirah bapazai Walipotoka katika nchi ya misiri hata leo. Nime watuma watumishi wangu wote manabi kwenu nini. Niki ya muka mapema kila siku na kuwatuma. Lakini hamu kunisikiriza wala kutika sikio leno. Bali walifanya shugu yao kuwa tena Walikenda mapaya kukuma sasa Ngo nasema mda wote. Si yani nataka mpone mwje kwenye nuru ya kristo. Kwa hivyo manadamu dela chama. Kwa hivyo nasika aaa mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje mwje Kukovu umo katika Kristo peke yake, Hii ni sumura kujitegemea Lakini kwa tu ya ukamilifu wa somo Itafungua matena mitume mlangu ulua kumina saba e, Na intasoma same tu mbiri Nifunge Tena mitume kumina saba Ningeza kusoma e, a, Same nyingine asema wakati matendo matena ma, mitume e, Kumina saba fiyathina monja Wakati unetafuta Anasema katika kitabu cha Yohana mlangu wa kumina nene Psari wa sita nasema Mimi ndimi njia kweri uzima mtu haki kwa baba yangu isipokuwa tu kwa njia mimi peke yao. Peke yao. eh jia njimgini. Eh. Kwayo, watu njimgini wanataka zima hauke okay, ni kweri na mungu lakini wakatafta njia njimgini. Apana njia ni moja tu ni pisto. Yeso tunasema liko rango moja. Eh. Kuminasaba matendo ya mitume. Anasema hivi. Kwa maana hameweka siku atakai wa hukumu wali mwengu kwa haki. Kwa mtu yule alie mchagua, mtu yule, alichagua wengi, alie mchagua moja, alie mchagua, nae amewapa watu wote utabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Nano kamba mambo yote ameweka nani ya tufunge kwa kusoma mstari moja wa yohana tano, tukatumemaliza, tukatumemaliza, na tukumia baraka za mungu kabisa kusudi ilisomo, lidumu na wewe kwa munda mrefu. eh mwene, mwene, Eh, anasema Yohana 5-22 anasema hivi Yohana 5-22 anasema Kena Anasema hivi Kena baba Hamuhukumu mtu ya yote Bali amemupa mwana hukumu yote Watu wanatafu leto ugovi na kristo Wanamukataa kristo Lakini neno wa mungu nasema Huyu mungu wabaya watu wana mtafuta Wakamukataa yesu Anasema apana vitu vyote kafeta mikononi mamani Kila kitu alamikilitisha kwa Yesu Kristo. Wokovu huko kwa Kristo, hukumiko kwa Kristo, kila kitu, tumitafute Kristo. Mbaya haja mtafuta, aliyempata katika wokovu basi ya mtafute katika mbaisha kila siku mbubu kwa bariki santa kwa isha hapa. baba inguna kushukua kwa ya neno hili, sato kwa neema ya jabu jotopa ya, ya uhai na uzima nare lako. Mungu naumbea watu wako hawa na watu na utufatidia kujua kweli. Nisaidi sana mungu. na kazako kwa kwa kwa afya kutoka kwa Mungu si pamoja amen